А як тільки ворожий клин, що мчатиме щодуху, наблизиться до нас, на таку відстань, коли вже його ніщо не зможе зупинити, ми швидко крізь проходи між палями, відступимо назад. Гунни разом із своїми кіньми і нахромляться на наш частокіл. Ось тоді ми візьмемося за зброю. цю миті з поля долинав звук рішка. Гун не помітили полян. «Ставайте по місцях, тримайтеся сміливо», – гукнув кий. «Я буду з вами, стоятиму посередині лави». Метушня тупить ніг, грюкіт щитів, брязкіт мечів. Все це тривало не більше того, скільки потрібно було, щоб вишикувалась лава. Причому передній ряд перед загорожею, а три задніх за нею. Кий ще разом із молодшою дружиною, стали в передній край. Кий не безпідстав вважав, що метки-отроки спритніше відступлять за чистокіл, ніж досвідченіші, але не такі повороткі старші вої. Лава завмерла. І тоді усі почули, як глухо стугонить земля, з-під неї доноситься далекий грізний гул. Хоча нападу ждали всі з нетерпінням, але як це буває у таких випадках гуни виринули раптово несподівано, як темна грозова хмара. Не стишуючи бігу, вони швидко ввігнались на галявину і, помітивши полян, що перегородили її, почали непомітно витягуватися клином. Кий почув, як над лавою отроків. Пронісся глухий гомін. Хтось гаряче шепотів молитву. «О, животворний світовиде, і ти, всемогутній перуне, порятуй нас!» Напруження наростало. Вої, що засіли у лісі, причаїлися і жодним порохом не видавали себе. Руси, ждучи страшного удару, завмерли теж. Бачачи, як витягнулися і застигли в чеканні, Безбороді обличчя отруків кий голосно, так, щоб всі чули, сказав. «Друзі, нині вирішується доля полянського племені. Якщо гунни прорвуть лаву, вони легко нас наших жон, дітей, сестер, батьків і всіх посічуть або візьмуть у бран. Якщо ж нам пощастить зупинити їх тут не перемогти, не розгромити, а тільки зупинити, то цим ми врятуємо і себе, і все плем'я від загибелі. Тож чи пристало нам жахатися, тремтіти за своє життя? Я впевнений, ми переможемо, а боги допоможуть нам. І він раптом простер угору правицю із списом і палко проказав. О, ясний Хоросе, щедрий Даш Боже, ясний світовидим, ми, твої діти, благаємо, молимо тебе. Засліпи очі нападникам, захисти нас. А ти, стри Боже, відверни від нас гунські стріли, розвій ворога по степу, і ти, Перуне, наш заступнику. Допоможи нам, направ свій гнів супроти ворога, оглуши його громом, врази своїми вогненними стрілами. Захистіть нас, боги! Захистіть нас, боги!» Прокотився над лавою, мов зітхання, гарячий поклик. У цей час з ворожого боку долинув грізний гунський клич. «Гурак! Гурак!» не наближалися. По невисокому пологому схилові, захоплюючи усю ширину галявини, котилася густа темна хвиля. Спроможна здавалося затопити, розтрощити і знищити все на своєму шляху. Стрій полян закам'янів, кий міцно затиснув лівою рукою держак щита і правою списа вистріл гунського клина цілилося йому прямо в груди